Slavoslovia 250: Către Duhul Sfânt, Duhul al Înțelegerii. Aleluia, slavă-ți, Doamne, Duh al Înțelegerii. Te iubim și te rugam, așază iubirea ta în smerită jertva noastră și că prin sărută de nea rănile noastre prinse și grele. Aleluia, slavă ție, Doamne, Duh al Înțelegerii. Te iubim și te rugam, așază iubirea ta din muguri de stea, ca o cruce. Pe care măslinul neamului nostru să stea Aleluia, slavă ție, Doamne, Duhul al înțelegerii Te iubim și te rugăm, așează iubirea ta Ca o cheie ce deschide poarta ta Ca semn că s-a sfârșit războiul nostru Cu a demonilor putere Aleluia, slavă ție, Doamne, Duhul al înțelegerii Te iubim și te rugăm, așează iubirea ta Ca o lance de lumină ce lovește și nimicește a demonilor împărăție, și ia în mâna Ta neamul nostru zdrobit de durere. Aleluia, slavă ție, Doamne, Duhul înțelegerii! Te iubim și te rugăm, așează iubirea Ta ca un scut peste toată țara și leagă în cătușa neputinței, a dușmanilor și a demonilor de vicleană, întoarce asupra lor spurcata lor vrere și ia în mâna Ta a lor putere. Aleluia, slavăție, Doamne, Duhul al Înțelegerii. Te iubim și te rugăm. Așa iubirea ta ca un înger în calea ce duce în împărăția ta și pune nume nou destinului nostru din stele. Aleluia, slavăție, Doamne, Duhul al Înțelegerii. Te iubim și te rugăm. Așa iubirea ta ca un rug pe altarul cel sfânt câte țară. Să ardă în rugăciun cuvântul de înțelesuri sfinte. Aleluia, slavă ție, Doamne, Duhul Înțelegerii. Te iubim și te rugăm, așa, iubirea ta, în gândul cel de nea și alungă dezvinarea adusă de dușmanul minte. Aleluia, slavă ție, Doamne, Duhul al Înțelegerii. Te iubim și te rugăm, așa, iubirea ta, să vină la un ceas cu Domnul Isus Hristos, când lauda ta sfântă pe buză să ne fie în loc de jurăminte. Aleluia, slavă ție, Doamne. Duh al înțelegei te iubim și te rugăm, așează iubirea ta în toată țara noastră, ca de lumina ta să iasă luminați și morții din morminte.